Egunon. Orkesteko, ezagutzen ez dugunon zat, e, nondik eta nola abiatu zen ekitaldi ideia? Ba, ideia sortu zen 2003an, ba, 2008an e, Mundo de los Pirineos delako aldizkariak e, prestatu zuen festa bat, otzagadian. E, urren urtean, kopiatu genuen, baina azkenean geratu zitxe egun zaporea esen osona. Beraz, 2008an E ba, egin genuen ebilera bat, ba pentsatzeko zer egin genzaken eta atera zen ideia hori eta zer den hoitean, Ba horritepean bat da gure gure arbazoen bizimoa, ba, orduan e, ideia zen ba, e, bexeerego bizim moda aukeeaa eta er, er, er, erakustea jendeari. Zergatik uh, duela eun urtera begira, gibelera begiratzeko gogo hori? Zergatik, ba, nik uste dut, ba, denok, ba, ba zerbait barruan, e, ba, beti etxeko atarietan edo zabaietan ikusten genuela zerbait, edo etxe, etxetan entzuten genuela zerbait garaio joitatik, eta bagenuela genuela kurizitate hori, eta ba, hori, ba, beti... Bideozarrak eta gauza horiek ikustean, ba, ba, ba, ba genekien zer egiten zen eta nola, baina, baina ez, genuen, ez genuen bizi urduan hori ba, zendaz noa. Hmm, memoria baten bere lana azkenean, ez? Bai, bai, bai, zen gure, baina gure menuzaten denez. Jakiteko nora goazen, lehenago jakin behar dugu nondi gatu zen. Orduan, ba, hori. Gure arba zuen bizimodua eta hori mantendu nahi dugu eta erakutsi nahi diagun gure zemean larei. Eta orduan ortarako pentsatzuntik erketa pixka bat egin duzuela, nolala egin duzu hortarako. Beti, e, et, etean dugu gure aita edo amari edo aita bortza morziari ba, ezaten nola adibiten nola zen arropa errekan, ba, zegoen orain dik, e, bizirik Baten bat bizizena gara joietan, eta ba hori, ba, haiei galdetzen, eta, bueno, ba, eta gero, boz, hauza batzuk, ba, egia dela, e, begiratu dela hartzibotan, edo, baina, bueno, batez ere izan da hori. Mm, otsa gabian egiten da hori, hori, ezagutzen ez duten entzat, otsa egia deskribatzen altzen nuke? Nire da, nire zer erria eta zer zango dituzuet. Ba, niretzat da oso pelita, baina, bueno Turistek ezaten dute, ba, hori da ametxetako herri bat Ba, hor er, er, er, padago erreka bat erditik banatzen duela herria eta konzervatzen da oso hongi. hor dauden etxeak ba, batzuk badituzte puf, baina urte pilo bat Mendiko eritipi aberaz ere gaiten da ez? Bai, bai, mendiko aldai Bizitatxo bat egiteko parada ere eskaintzen du, Asteburuko ekitaldi horrek, otsagabian, um, bezperatik hasiko da, ostiralarekin hor, uh, oh, errekaren ingurutik abiatuko da, naskiez? Bai, bai, ba, hori da sorpresa bat. Horain e, arte, e, egiten zen pregoi bat, haintzina moduan, e, eta, ba, baina, joder, e, turistek ezaten zuten, ba, Bai, dizu ke ziren ba naiko eta aurten sortu da idei bat lotu duguna festarearekin eta bueno, egingo dugu bra sorpresa bat. izango da zergatik goaz egun urte atzera. Orduan mm. or or gertatuko doa zerbait mm. eta ba egongo da sua, egongo da adetarik. Orduan ikutzen e nahi duena, nik uste dut or oraindik lanean gaude. Niri ideiagustatzen zaitu eta nik uste dut oso polita garratuko dela. Hori hostiral gau ean, miraz. Itzorda bai, sorpresa. Behat ziterditan. Hori, behat Eta aldiz larun batean, egun handia, hor dan hor, garaieko e, jantzia, garaieko lanbideak, nola pasatuko da egun hori? bizi modua, bitzimodua, ba, egongo da e, gara eskola bat, egongo da e, txerri egongo dira iruleak, E, artilaren prozesu, prozesu osoa egiten, egongo e, dira ikusleak errekan arropa garbitzen, egongo da borda baten modua etxe batean, e, zer behiago prozesua ere egingo dugu. Beratzi terditatik aintzina, baintzat, izango da zer egin otxagabiana? Bai, bai beratzi terditan ja, joko ditugu kanpainak, eta jaurtik aurrera ja festa biatuko da eta bukatzen da jaogera arratsaldean izango dugu txantxaldi bat eta zuen uh, auzo xiberotagak lajainekoak hortik uh, ba 25 bat minututan direnak ere gomitatzen dituzue egun hortara? Omeria ba, kidira oie ja badakite onbiratuak daudela gogonen sartzen ditugula beti hor bertan bizi dira eta askota elkartzen gara haiekin eta da Plazer bat, ari Hori mendiaren pean, beraz, hori pean pesta, ostiraletik larun bat uh, gau agte, eh? hostiral gauan sorpresa batekin batera. Hortxagabi handuzue itzordua, eta Sergio itxasok gurekin ginuen, milesker? Zuri.